Hallo, og välkommen tilbake til Martinet-podcast Det er Jan-Kristoffer Dahle, sitter her med my brother from the same mother, Knut Andred Dahle Velkommen Tusen hjertelig takk for det Ja, det er hyggelig å være tilbake Veldig hyggelig, og har vi jo hatt et uh, lengre opphold her Ja, det har vært sånn cirka to måneder, har det ikke? Jo, det er jo godt å være to måneder siden, så ja, vi er i gjenoppstanden Jeg har rullet vekk stein Det stemmer uh, <laughs> i den anledningen så har vi jo, vi har oss uh, en ny mikrofon da. Ja, vi har handlet på nesten Ederste hylle og funnet som passet Vår prisklasse som var Egentlig sånn, ja Når du er blakk så er du blakk, men jeg er fornøyd Jeg tror det at målet i hvert fall nådd, det å oppgradere Lyden til Martinet Podcast, det er det tror jeg vi har fått til Ja, det har vært et mål siden første episoder <laughs> Ja, nå er vi bare 20 episoder senere, så sitter vi her ja. uh, Men i tillegg til ny mikrofon så har vi jo tatt i bruk en, en Boss um, 8-track En digital 8-track Som har blitt donert um, til Martinet Podcast Av vår veldig god venn uh, Frode Konrad i Valvik Ja, det stemmer uh, Så tusen takk for det Frode Den her skal tjene sitt land uh, veldig lenger enn altså ja. uh, Så det du godt kan si er den denne episoden er sponset av Rode Konrad i Valvik Ja, det er den. Takk for det, F-man Tusen takk for det Så da Da, ja Har du det greit? Sånt, sånt, det ja, altså, ting er som de pleier å være, rett og slett Du <laughs> jobber og sover driter liksom. Ja, egentlig, altså pretty much, det sa du det Kanskje ikke de rekker følelsen Nei, men uansett uh, Men ja, akkurat nå har jeg ferie da Så det er jo, det er jo kjempegreit Ja, <laughs> ja det er, du, føler du har fortjent, ikke sant? Jeg føler jeg fortjent, men uh, det er vel Alene om Nei, nei, nei, nei <laughs> jeg, jeg, jeg føler at du har fortjent uh, ja, det Det er jo hyggelig ja. å høre, nei, mm. det er jo det Nei, altså, det, har ferie Og jeg håper på å få lest og, og sett filmer og Forskrevet litt, og ja, egentlig de tingene der, hver eneste dag. Ja, ja, ja. Ja. Men det er bare godt å ikke måtte, ikke måtte haste å gå opp på jobb, og bare ta ting i sitt eget tempo, og klipp veldig godt å bortsett fra at jeg skal få skrevet ditt hver eneste dag, så har jeg ingen planer. Så jeg kan ta litt liksom ting som ni de faller. Så det, det er veldig deilig å kunne gjøre det i noen uker også, det er det. Nå må du, nå må du bare nyte det, for nå er det fan med alt mandag, og altså, så plutselig har uka gått, ikke sant? Ja, uh. ikke sant, sånn, så tida flyr jo. Uh, til og med når du er på jobb, du er fanget midt i liksom The grind Uansett Altså Den tiden flyr jo egentlig Den er jo de ukene De bare De bare raser av kalenderen Altså de det Men Men spesielt når du Når du har det behagelig og grejt, Da går i hvert fall tida Veldig, veldig fort altså, Ja, det gjør det Det, det, det går ja. aldrig fort Enn når du er hjemme Altså, det er sikkert det, det er sant altså Så ja, jeg skal jeg, jeg skal gjøre så godt jeg kan Når få får utnyttet av dagerne Altså, jeg skal det ja, ja. Jeg håper jeg får det til Så ja, Nei, Men det er i hvert fall Der jeg er jeg akkurat nå Så og du, også, ja. Altså, ja, fortell litt om hvordan du har det, da. kan du ikke det? Nei, nei, ja, det er det fint Nei, jeg, jeg, jeg kan ikke klage uh, for det med, så, I dag kunne jeg ha lyst til det Men uh, for det at jeg er dritrøtt men, men samtidig så det her er bare gått av For det, at det året jeg har vært et år på Skrivkunstakademi i Bergen Og det har vært fint uh, Uh, og nå er jeg ferdig der Og jeg har jo bare Eset ut og, og, og blitt slappet vasket, kan? Så, så, så jeg har gått av å være på jobb igjen Og bevege meg og sånne ting Så det, det, er, egentlig, det er faktisk ganske deilig Å være trøtt i kroppen og arbeiden uh, Ja, det er ikke oppskritt faktisk Nej altså Eller, eller det, det er oppskritt fordi at Jeg orker jo ingenting akkurat nå på kveldene ja, men, men, men det er jo, det er jo greit å, å få en sånn wake up call I hvert fall at, oi, det er, det er mange som det er veldig mange som har det sånn som det her Og så, jeg mener du, du Du skal jo være forfatter Eller prøver å være forfatter, ikke sant? Og det det er greit å få en liten sånn uh, innsprøytning av, av, rett og slett, det greiene der, da. Ja, ja, men du, du må det, du må ha innsprøytning av virkeligheten, herregud. Her. men jeg, jeg jobbar der i fem år, jeg, det er ikke det at jeg hadde glemt det, men jeg har bare forfalt så jævlig. <laughs> så jeg uh, det, det er bare det. Og så er det jeg på å brekke inn noen nye verneskoer, du får så sinnssykt rundt i beina, det greiene der. Ja, det, det, det, kan jeg, det kan jeg skrive under på også. Når, når du får et nytt par med verneskoer, rett og slett, uh, det er... Aldri behagelig Det är en påkjenning rett og slett Det, det spiser opp føttene mine ja, de, de det. Men hvis du er heldig å finne noen Som har akkurat passelig størrelse Der det ikke tar for mye på tå Hvis du kan få godt in det, det, det kan bli väldigt veldig fint etter hvert altså. Ja, det kan det Men de sier jo at du, du skal ha En størrelse større du vanligvis har Jeg pleier å ha det fordi at den, den vernetåa Den tar opp litt plass rett og slett og det er ja. ikke noe deilig å ha, ha, ha Liksom at føttene dine grinder imot den jævla tålen Nei, nei, det akkurat det, ja. Men akkurat nå så jeg har jeg bare jeg har Min vanlige størrelse da Det er det, det er derfor som, det er det som gjør det Nei, ja, jeg skal love deg Det er derfor du føler deg så fucka nå Det er jo det Fordi at uh, Mest på grunn av det, tror jeg Ja Men, ja. Så, nei, men det er kanskje nok om bærende tål Ja, nok om bærende sko og sånn men i hvert fall det Jeg er tilbake på Sørlandet i sommer Og så får vi se en vei en det Men så. en ting er sikkert Vi skal prioritere Måte ned podcast Fra mer om nå Ja, ja, ja Nei, nei, nå vi pøse på med episoder ja. uh, Før vi begynner å snakke om Vi har noen poster vi skal gjennom Men før vi begynner med det så kan jeg kanske nevne at vi uh, Ja, jeg har to ting jeg vil nevne uh, Den første er at vi er ikke helt mikrofonen vante så, så det kommer til å bli litt så sånn der uh, ja, ja, Du snakker litt på siden mikrofonen Ikke sant, og sånne ting Ja, det er Nej, det är inte på ett helt. Ja, det var lite sånt Ja. så ja. Er du, jeg tror, ja, det du, du. Ja, du, du, du Neida. det är ja. Men det är grejt att du nämner det For att jag tror mig kan ni är inte helt där men. Nej, nej, nej, om jag har en mikrofon så vi sitter och håller på att skapa högt, så pröva på mikrofon så men i alla fall det var det. Och den andre tingen jag vill nämna det är väl att ja, det är framtidsplaner så vi sitter jo her og sier vi skal pøse ut episode, men jeg har tenkt litt på det i Bergen nå, og er det mye jeg har lyst til å gjøre med matineret podcast frem igjennom. Eh, det blir ikke sånn eh, celebre gjester og sånt, eh, for det vi kjenner ingen celebre folk. Men, men jeg tenkte at eh, noe jeg gleder meg veldig til er kanskje det jeg gleder meg aller i hele verden faktisk. Ja, Eller bare det, ja, <laughs> <laughs> det er så veldig stusselig ut Ja, men, ja, men, men jeg, jeg kan ikke få sagt det engang Jeg gleder meg så utrolig mye til G-modell Toro sin uh, nye film Pacific Rim Pacific Rim Pac Rim uh, og, Så det jeg tenkte at Siden både du har et sånn Nesten homoerotisk forhold til den mannen Så tänkte jeg at uh, når, uh, Før uh, vi kommer til å varme opp uh, Til Pacific Rim med et par G-modell Toro-episoder Det ja, det har du helt rett i det kommer vi til å gjøre. Det, det er ikke tvil om det. Ehm, um, jeg tror vi kommer til å ta en episode der vi går gjennom alle filmene han har regissert. Det kommer vi til å gjøre. Og så kommer vi til å snakke om uh, den her vampyrsagaen hans som han skrev som Czech uh, Hogan. Ja, ja, trilogien. Ja, uh, The, Strain. The Strain trilogien. Uh. Så, ja, så og han er så sånn en interessant uh, figur innenfor uh, innenfor amerikansk film. Uh, ja, han endte i hvert fall opp der. Det er jo det han har gjort han er, han, ja, i, ja, er, han er jo en stor del av Hollywood nå, rett og slett Ja, han er det uh, han, altså, han, er jo, han er jo ikke amerikaner uh, Han er ikke det Men uansett, jeg gleder meg vanvittig til, til Pacific Rim Så, så, så noen Game of the Tour episoder, det kommer det til å komme uh, Og så, ja, det kommer en god del andre filmer uh, som vi gleder oss til Ja, altså den like etter Pacific Rim for min del så er jo Elysium uh, til Neil Blomkamp som, uh, som resisterte District 9, og jeg kan ikke få sagt og høyt jeg setter District 9. Det er en av de aller aller beste filmene jeg sett de siste fem årene uten tvil. Så Elysium, den kommer vi jo til å feire med antageligvis en, en Neil blomkamp special der vi snakker litt om District 9 og, og, og snakker om Elysium etter vi har sett og sånt. Ja, og, og det her blir jo rett og slett året for, for sci-fi på mange måter. Det vet du noe? det her, og det har det ju varit både på gott og vont. Det är egentligen mest mest vont förlöper vi egentligen det att Hollywood jag menar de har verkligen verkligen lagt sin älsk på science fiction i år alltså jag vet tjog grejer men det det är väl i tid men alltså i april så så droppade den første store sci-fi filmen det var jo Oblivion og nå i, i maj så var det jo den nye Star Trek-filmen til J.J. Abrams Into Darkness no? Into Darkness, den så jeg ikke uh, Jeg så Oblivion, det gjorde jeg Og nå, nå i juni så var det jo uh, uh, After Earth After Birth ja. <laughs> men, men som, som har faktisk blitt Ja, den har blitt slaktet Noe voldsomt, nå var ikke folk veldig snille Med bli Oblivion heller Uh, ja, men det var vel uh, uten tvil snillere Og det, M. Night Shyamalan som har lagd Afterworld Shyamalan Men han, han Jeg lurer på hvordan han skal ta hint Ja, altså, det lurer jeg på men, men vet du noe, det er så mange folk som har lagt til hat på uh, og After Earth, da jeg begynner nesten å lure på Om, om det er noe bra der, rett og slett er, altså. men, Ja, det er jo gudene mitt Nei, men ikke sant, du har hatt uh, ja. Så det har vært uh, mye science fiction Oblivion og Into Darkness og After Earth og, og selvfølgelig så kom i Pacific Rim og så kom jo Elysium Ja, og det er jo faktisk Det er, faktisk, uh, det er flere, men uh, på. Det. Jo, media de superhattfilm, det är säkert Man of Steel, så för det är ju science fiction det är uppsättavis så ja, fantasy ja. Og, ja, eller. du ju Wolverine uppe så det, det er är en det är voldsomt mycket av det. det, det. Ja, nei, men men, men jag tror ju att uh, ingenting av det vi har sett nå kommer til å kunne måle seg med, med Elysium og Pacific Rim. Det, det er to filmer som er, er helmet av to filmskapere med en klar visjon og en, en helt egen stemme, rett og slett. Så de andre vil du se er filmer som er laget på kommitté og, og er ganske blodfattige prosjekter. Sånn som, det tror jeg nok vi vil i, i retrospekt. Også. Ja, helt klart. Altså, G-modell Toro er jo en poet, og Nyd Blukamp er en veldig sinne mann, er. Eh uh, ja han, han, har, mm. han, han er politisk uh, engagerad till viss så ja. så. Alltså vägg um, altså, vägg lite to regissörerna har mycket att komma. Och det är ju att det är det ju. Pacific Rim er ju baserat på et manus som som uh, Guillermo del Toro ick skrev själv men han har jo han har ju gått igenom det ja. og och en handsall det, det hörr Men med at det Agurbe han har lagt, lagt inn i filmen så, så vill jag påstå han har varit med att designa robotar i i filmen det heter väl han har klart, ja. han, det är väl påstått att en del av skrivjobben på många måter ja. Men det altså, var Pacific Rim var ju när jag hörte om Pacific Rim för så var väl skälet för att eh, jag hade hört när de snackade om Pacific Rim intervju han han sa att det var ett stort projekt han han eh, jobba på men man han ikke skulle resisjere selv. Men så falt jo uh, etter Mountains som Madness, den H.P. Uh, Lovecraft-filmatiseringen han jobber på, den falt jo dessverre gjennom. då da, ja, da, da ga de rett og slett Pacific Rim til Del Toro. Og helt siden av det så har jeg jo er bare... Uh, jeg, har, jeg ga opp tanken på, på ettermatten som er det som bare innstilte på det Nå er det Pacific Rim som gjelder var jo, Det er lenge siden at El Toro har en film Og det er jo tilbake til 2008 med Hellboy 2, The Golden Army Stemmer det Jeg, jeg vil egentlig ikke si det at um, eh, jeg, vil, eh, jeg tror ikke de ga den til han Jeg tror han bare sa at den jeg, jeg, Vet du nå, jeg, jeg er ikke sikker på hvordan det fungerer Jo, jeg, jeg, jeg har lest intervjuet med han han, at, uh, han, han sa at uh, han hade blitt så misundelig mens han egentlig jobbet med development på Pacific Rim At han hadde tenkt hele tiden at Åh, en heldig grisen som kommer til ta over det prosjektet her Ja, det stemmer det, det er jo for... Og, og så Så som han sa, han sørget en i. Han sa det, det første gangen i sitt liv Han kunne huske att han hadde vært deprimert eh, En helg, og på mandag så var han rett tilbake eh, Og på i studio og jag var Pacific Rim och då då sa han att det där nästan ska så han tog den. Ja och jag hoppas han har lagt själ i sin det det, det verkar som han har gjort det, det i alla intryckna sätt så. Ja han säger det är ett stort nej det är ett dikt ett kärleks et dikt monster, det är ett stort monster eller Ja stora stora stora robotar det om jag vet om nå er det vel nørdene av skrik på det er vel ikke robotter i og med at de er bemannet av mennesker vet Nei, det gjør ikke det Men, det, men det, mm. sånn flisespikkeri, det skal vi, vi drite i ja, Vi skal ikke si at vi holder oss for god til Men nei, vi nei, kan, det, det, vi det, kan det bare legge den der Vi legger den der ja. Uh, ja, uansett Du må snakke i mikrofonen Jeg skulle gjøre det Men i hvert fall Elysium og Pacific Rim er jo Det kommer til bli to av de store høydepunktene For vår del i år i hvert fall så, det, så vi kommer til å basere flere runt rundt Nettopp de to filmene Ja, det gjør vi Ja, uh, Bortsett fra det så, så har jeg jo lyst til å bare gjøre litt sånn Akkurat som vi med skrekkepisoder Jeg har lyst til å gjøre noen temaepisoder Sånn som zombieepisoder Bare finne noen å prate om varulver, for, for eksempel Ikke sant? Så, <laughs> sånn te temaepisoder Temaepisoder, ja, ja. ja. Men, men det som står på programmet nå, denne episoden Nå har vi, nå har vi catchet litt opp her, rett og slett Vi har, ja, vi har fortalt en danne ligger enn alt det der og, og igjen, jeg håper virkelig nå at dere som hører på føler at ja, lyden har blitt betraktelig bære Jeg håper virkelig det også. Ja, ja men vi, vi satser på det ja. men, men det som da står på programmet Det er det at uh, i den tiden vi nå har uh, vært vært for oss da, så, så har det jo uh, ja, blitt sluppet en del filmer Som vi begge to har sett frem i lang tid Og uh, vi kan jo i hvert fall gå igjennom de titlene da, Og så bare snakke kort om dem Ja, la oss snakke litt om det ja, Jeg har laget en liten liste Så vi, vi, vi, ja, vi tar noen poster her, da, rett og slett og den første filmen eh, vi kan bare snakke litt om her, det er jo uh, den nye filmen til Nikolaus Winning Refn, og den, her, den heter Only God Forgives. Den har jeg ventet på siden ja, ja, jeg har hørt om den, siden ja, ja, den ble annonsert på IMDb her. Jeg gleder meg til den, rett og slett. Så. Ja, det er en fantastisk titel. Uh, det er det. Mm. Um, og uh, ikke bare det, men når Refn ble intervjuet til Valhalla Rising, så, så uh, refererte han til det projektet her som en modern uh, western Satt i Bangkok, rett og slett Så selvfølgelig blir den jo Den blir jo nukjær i meg en gang ikke sant, Når den hører sånn um. Ja, det skal godt gjøre så ikke det blir det um, Og den stod jo veldig til min forventning Jeg vil faktisk påstå at etter um, Wallhala Rising som er min personliga rätt favorit så er den her på andra plats då. Det är kedlig alltid vara seni men alltså det är också. Är det helt seriös. Ja men ja men tack för idag där. Vi bara sluta Det var måste ja. Faktiskt. Ja, ja. ja. ja nej uh, ja, faktisk det. Jag syns det här eh nu är det starkaste han har gjort faktiskt. Så det det är det för pure cinema då. Det det, ja, det det är kallar såna filmer. du drukner i det. Du du må, du blir bara blåst helt vackert förset. det och han har ju sån en hypnotiserande stil. Jag menar filmen er fotograferat så fantastisk og, og det er så jeg vet ikke, det er drømmaktig, det er hypnotiserende, det er intenst Det er pulserende, rett og Så det er bare å lene seg tilbake og bare ta det innover seg Ja, det er på mange måter Han tvinger deg egentlig gjennom Han er jo ikke noe snill med deg, på sett og vis Det er aldri noe publikumsfri Nei, ikke det helt klart Det er vanskelige filmer for mange, vil jeg tro For min del så er det ikke vanskelig, for det er bare Uh, det er alt jeg elsker altså. det, er det, er, altså, det er derfor jeg tror veldig Mange filmer hans alltid faller I den kategorin som folk enten elsker Eller hater uh, Og jeg, til nå har filmene hans Appellert veldig til meg uh, Så jeg er jo heldig i den forstand Ja, det de er veldig poetiske det er veldig voldelige De er Uh, de har Det er alltid temaer der han, har, han vender alltid tilbake til mange av de samme temene Veldig ofte voldelige menn Ja, altså, det, det, det, det sa du det Jeg føler et, etter Pusher 3 Så ventet han om et, om et nytt, nytt blad nærmest i, i, um, I livet sitt Og, og bynte nærmest på et nytt kapitel Føler jeg Og med Bronsen i 2008 Så har han egentlig startet et nytt kapitel uh, Og alle fire filmene Altså alle filmene sier at Bronsen Har jo egentlig handlet om om ekstreme karakterer Og om voldelige menn rett og slett Det, ja, har, vært, ja. uh, det har vært gjengangren i alle filmene etter det Det har det, noen de har, uh, og noen av de har Vært mer eller mindre Menneskelige, noen av dem har kanskje ikke vært det Ja, de har uh, vært, de... La overanalysere det Eller analysere det så veldig her For jeg tror det kan bli veldig kleint å sitte og høre på Jeg, jeg tror vi driter i det jeg, jeg har mine tanker om Og det handler om vad som skjer Men det er egentlig ikke poenget altså. Det er en sted jeg vil si at jeg det det er, det er en vanvittig opplevelse en stark känsla så verkligen filmen jag tänkte eller tänkte den minnar man väldigt om uh, uh, no, Et par av filmerna till jag tänkte på beat tacka ska helt det jag tänkte på Hana bi bland annat ja Hana bi och uh, såna tin kanske ja men han har den här uh, stämningen som jag kallar det for stille før stormen ja ja det är väldigt brygger Ja det er brygger och brygger och ja. det er, det är som är väldigt duellna og du ser det är helt en en trussel om vol, låt oss låt. Det er vol, det är en vulkan som ett vulkan utgrund som väntar på att skära. Det är det, och så altså det väldigt det är karaktärer som står och stirrar. Det är det. Och många syns att det blir väldigt mm. det är väldigt du kan ta du kan ta den på det. Du kan säga si det, det her er här klischeeaktigt och allt det där det är ju bara hare som står och stirrar tomt ut i luften du har ju en film her du har bara och det här är bara romk rätt att släppt men jag sys det att ta väldigt lätt på det alltså det är ja, mer uh, rätt som mediterer føler jeg. Jeg føler, Ja men det så han han mediterar och vad det han liket rätt att släppt ja och det filmer han så det är en sån han presenterer en rekke med ting som uh, som, som han älskar med film då. du ser, du ser så en sån eklektisk filmsmak inne där. Du ser från ren genrefilm uh, som John Carpenters in filmer til, til Walter Hills in filmer och du och hey, och um, David Lynch och och det är sån en eklektisk grej i det. Du känner och och Kubrick är för något sånt. Han han har klart och Sergio Leone, allt det här. Han har klart att jeg vet ikke, fanget feelinger til alt det her. Uh, altså, og, og, og liksom... Uh Altså, ja. ja Men han har ju det till fælles med Tarantino att han er, han är voldsomt inspirerad av andra filmskapare. Han er det, men men men, eh, jeg... men han klarar ju domtis sitt eget uh, uttryck. Uh, det er ju inte lika klara referenser så följ liksom det i Tarantino. Oh, skaper, jo, men. det är det faktiskt. Si, ja, jag det att okay. altså, kan väldigt ofta se akkurat när han har fått inspiration ja, men det det, det, er sånn, det eh, men, men, er på ingen, ingen måta en svaghet alltså. Jag ofte klare lika ofta referenser. Jag har ingenting emot det. Altså, det. det er jo, det är ju eller det er kunst steder. Altså du, du er er like veldig godt nær merker at hvis jeg leser en bok så merker jeg at ja denne forfatteren setter pris på det og det. Den forfatteren elsker det og det Den, han leser det. det. Jeg, jeg tror på det og varien tradisjoner. Jeg, jeg tror på det og jeg, jeg tror på det forholdet så det er det som kom før. Jeg tror ikke du kan uh, du skaper ikke noe i et vakuum heller Du, du, må, du må få input, du må ta inn over deg ting ja. Og det, det, det, er sånn du, det er sånn du lærer deg det du driver med men Alle imiterer, men altså eh, Imitasjon er ikke nødvendigvis en negativ ting Nei, jeg er helt enig med deg For du filtrer det alltid gjennom deg selv Så, ja, og, og der sa du, det er nøkkelen her jeg, jeg nevnte alle de her filmskapene du kunne se sporet i, i hans sitt arbeid men som Jan sier, han filtrer det Gjennom seg selv, rett og slett ja, nei, Og så altså, det blir personlig og, Ja, det gjør det mm. Men i hvert fall, kan si det om Only God for Gives, det er jo nå Reften sitt andre samarbeid med, med Brian Gosling Det er de sine andre film sammen Ran Goslings spel jo en helt annan karaktär här än han gjorde i Drive, men bättre nog är vi inte snacka om plottet. Jag vill inte det. Nej, alltså um, det det er en den film om om den kriminella i Bangkok, det är det. Ja, ja, det är en väldigt våldsam film. Väldigt våldsam film, men du du kan säkert välja att se på det som bara är en gangsterfilm. Vi står i styret där, det är ja, klart att det på mange mått var det att det är gjort, men men det är inte poängen. Ehm det er ikke poenget Men jeg har ikke lyst til å snakke om plotter jeg, jeg har bare lyst at folk skal gå Og, og se den Og ja, få, uh, ta den over seg Jeg, jeg anbefaler uh, den på det sterkeste ja, så det, Jeg skal være helt klart på det For meg det årets film så langt, utan tvekil. Ja, på samma här. Det är det. Er det är um, verkligen ja, det vi säger si om Money God Forgives. Jag hade gläda mig som en unge. Och Greffens skuffar inte. Han skuffar han skuffar mig, han skuffar den mannen. Han är ju inte Så igen lägger man långflatt för Nicolas Winding Refn. Han har levererat något ett fantastisk stycke film også, ja, Han är ett vansinnigt talent en, en stor konstnär, en, en poet och jag menar det är att han kommer fra Danmark. Det borde gör att de flesta film, eller alle filmer ska från Norge borde bara Dø av med sunnelse eh, Og, og det, Men seg, de burde jo rulle ja, ja. seg opp i skam Ja, de burde det eh, Men de vet det. du, no, vi, vi hadde jo et episode nå For noen måneder siden vi, vi feirer jo refen rett og slett tror. Ja, vi gjorde det For da hadde vi sett traileren til Only God Forgives Og vi var jo veldig uh, hare og klare, og jeg var kapten klar etter at sett den, og det, han er igjen, han skuffet ikke. Men ok, har du på lista her videre ja, her da? det var i hvert fall Only God Forgives. Jeg vet jo som sånn, cirka hva jeg sett, men du, ja. du har en fin liste her. Så. Ja, nei, jeg har en liste, rett og slett. Ja. Og nå har vi dekket Only God Forgives, og jeg går videre til neste post, og det, det er Stoker. Ja, er Stoker. Ja. Du, du var jo så heldig at du fikk jo sett den på... på, på på, på kino, rett Ja, jeg hadde en fredag uh, Der jeg, jeg var særlig Jeg fikk sett Only God Forgives Klokka 11 på, på, på formiddagen Martini Ja, det var ordentlig Martini Jeg hadde nesten kinosalen på meg selv uh, Og så senere på kvelden Så uh, gikk jeg og krasje meg ut Og hadde noe indisk Og så um, gikk vi uh, på kino igjen Og så Stoker Eh, valget sto mellom eh, Det henger over tre og Stoker Jeg er veldig glad for det ble Er det et valg? Egentlig? Eh, nei, egentlig ikke Men også, du vet jo hvordan det er Diskutere litt frem og tilbake Hvordan skal vi Date se Date Night Ja, Date Night Jeg hadde jo uten tvil best lyst til å se si Stoker Og hun var så kul at hun sa Ja, men ser vi Stoker Det er godt å høre jeg Ja, vet, veldig, jeg var en heldig man. Men ja, nei, det, var, det var en 80 dag For da så jeg virkelig to bra filmer altså. Der er katta ja. etter sekken Jeg likte Stoker veldig godt Ja, veldig, veldig, det er godt å høre Men jeg, jeg tror kanskje jeg likte Stoker Enda bære du gjorde Ja, jeg vet ikke, men altså, Jeg skal ikke si at jeg alltid er så kritisk Men, men det, For det, det jeg sa til du var at Den har en twist har eh, Som er med første, intry første intrykket mitt med den twisten var det Dette var litt kjedelig eh, Men så kom slutten, og så var det bare sånn ja, Ok, nei, det her, det slutten redda det Det var ikke så kjedelig som jeg tänkte det var Nå skal jeg fortelle deg hva den twisten var Nei, <laughs> eh, det er kanskje, nei, kanskje best jeg, jeg ikke Å ikke spoilere jeg, jeg, jeg, skal, jeg skal virkelig ikke ja. gjøre det, men, men, men min holdning til en tvisten i Stoker det er det at jeg hater egentlig filmer, jeg føler det en veldig billig måte å sette sammen en historie på, det er det at i si 50 minutter i løpet en film så må du forholde deg til noe, og hele poenget med den historien er tydeligvis at når slutten kommer så skal du snu opp ned på eh, verdensbildet til publikum då. du skal rett og slett publikum, og det er det du betaler for å se, det er at noen fucker med hauet ditt. Jeg, jeg har aldri likt, eller kanske en gang i tiden jeg satte pris på det, men, men jeg har i hvert fall begynt å se på det som en ganske billig måte å gjøre på, og det likte med Stoker var det at den twisten er ikke sånn. Det er bare en veldig creepy liten twist som gjør at du tenker, ei faen det här var jo ganske ganska guffligt. Jag lyckades att inte tvisten var så väldigt clever och att den inte var så väldigt uh, ja. Nej nej, jag helt är. Jag satte pris på det ska det försvara en twist så tränger det ju inte vara mer än det det var här. Nej, alltså jag köpte det. Det var en rett og slett. det var en ja, uppvaknande ja, var men det, det var det var det, var, det var fint syns här. Ja, så altså, ett exempel. Eller fint var det Men <laughs> nei, nei. men, men jag måten det var gjort. Ja, nej så altså, ett exempel på en twist som för exempel har misslyckats väldigt starkt var altså, så för det första det kommer sånt som i Shadow Island, kan inte. Uh, det er en sånn typisk twistfilm uh, Men det er jo en Shadow Island er jo et sånn godt eksempel På en sånn twist som har vært gjort uh, Om igjen, om igjen, Ja, helt klart uh, Det er ikke det uh, Men twisten i Stoker Var det at altså, Grunnen til at jeg mente Eller så følte at den var litt kjedelig Jeg har ikke tenkt å spoile nå Nei, nei Jeg skal, nei, jeg skal nei, ikke spoile men, men det jeg kan si er at Filmen er så vanvittig mystisk ja, och ja. uh, jag visste ingenting när jag gick in. Jag hade sett alltså men men traileren er är så fin for den spoilerar ingenting. Det är väldigt fin trailer ja. och du vet ju inte om du ska gå og se en en, en, nei, nei, nei. en altså, å, du vet ju inte om du ska se en gång. Det är ju det som är så fint. Ja, det är det som är fint. Och det det att jag kan jag kan spoilera ingenting då, men men i filmen han er så mystisk. Uh, ja, ja väldigt mystisk. Och det var något med den mystiken som bara dö ja, ja. Det, altså det kan jeg si uten å spoile noe ja, uh, det er jo fordi at alle korter kommer på bord ja, ikke sant? Da, Du lurer jo ikke på noe lenger Du gjør ikke det, det en dag, Og, og en skjer. del med meg tenkte bare det at og for ikke på den mystikken uh, Men igen når jeg var færre Med filmen, så tänkte jeg at det her funket Ja, for det, det, jo, det går jo i full Det, det ender jo i en, en komplett cirkel til slutt Ja, det gjør sånn, det. Det, det, det, det, det er en cirkel ja. som blir fullført Nei, ja, men uansett, ja, ja. det virker jo som at Vi begge likte filmen veldig godt ja, ja, fantastisk og, cast ja. ja, veldig, men, men uh, ja. la meg bare si det at uh, Stoker var jo enda en sånn film som jeg har gått og ventet på väldigt lenge, for det at uh, Den er jo av Chan Park ja ja, ja, ja Og det, det er hans første engelskspråklig film, han er jo en en en ehm en koreansk filmskaper han er han har stått jo bak gigantiske filmer old boy er jo den største Gigantiske, den forstånden at de er verdenskjente Ja, verdenskjente og, har, og veldig kritiker ja, ja. Ja. Og, og, og Oldboy er jo ikke bare det, Men det er jo allerede en klassiker Det er det, det en moderne klassiker og, og, og, Oldboy er jo antageligvis min favorittfilm uh, Av det man har gjort til nå ja. den, og, og, uh, Oldboy er jo del 2 I hans hevner-triologi Jeg er veldig svak for det, det, det første Det første delen av hevner-triologien Sympeti for Mr. Ja, Vensions Jeg, denne, jeg denne, var, var ikke fan god. av Lady Vensions det det var heller, Jeg var heller ikke så veldig begeistret for den filmen han gjorde. Vi 2009 som heter Thirst den, mm, den, hadde, ja. den hadde jeg gledet meg veldig til, for meg funker ikke den så väldigt godt, men men det er en sånn film, jeg, jeg tror ikke jeg vil si noe mer om den før jeg har sett den igjen og Nei, men jeg kan si noe om den, for jeg så den akkurat selv uh, Ja, du, ja, ja. Uh, for det, jeg hadde gledet meg til den, men så så jeg, så jeg litt av den når den kom ut, så var det sånn uh, på DVD selvfølgelig, og så var det sånn uh, jeg var ikke i form, rett og skrudde den av, så så jeg den igjen på Netflix nå uh, og jeg, jeg skal ikke si at jeg elsker den uh, den har veldig mange kule ting, men uh, ja, ich ja, min typ vampyrfilm, For det om det är en ganska inte original så i alla fall i förhåll till Twilight och den er interessant er den. men jag syns den blir litt, den blir både liksom på lang och lite för. Jag syns var väldigt hotet. Ja. Ja, ja, helt klart. Så, så det är inte en perfekt film, den är den en, en intressant film för alla. Ja, för de har en präst som blir uh, vampyr och det er väldigt intressant. Ja. Mm. Nei, men i alla fall så, så, så som sagt uh, det var god grunn til å glade seg at den här filmen han är ju en väldigt intressant eh, filmskapare att få mig så så levererad så det så det höll sig alltså. Jag det. Ja, det är ju lite viktigt rätt slett att manuset skrev av Wentworth Miller. <laughs> ja, det är Wentworth Miller känner Johan han fra, fra Prison Break. Ja, du och du och og alla ja, du och hela hela Det var det var i Prison Break. Ja. Ja, han har provat sig som författare Og han har lyckats, på du med? Ja, det är folk är säkert både en i en i det, men jag synes faktiskt det var han väldigt friskt manus ja, det det, han har skapat en sån liten Litt i stykket amerikansk, eller American Gothic her, rett og slett det er, det, det, er litt, det er litt eventyraktig, det er litt gotisk, og så er det pervo, det er litt per, pervers Og litt sånn, ja, det er litt ekte Dekadent, ja, det er det Uten at det noen gang blir liksom sånn, uh, over streken, men, men den har jo uh, litt skrekkfilmelementer den, uh, den har klare mm. horrelementer, og det er et gotisk, veldig mørkt eventyr det her, ja, det er det eller det var en det var et familiedrama og så følgelig det handler jo om stoker familien rett eller? Ja. Det, det, det. Og, uh, altså, familiens overhode nå som, uh, nå som uh, Richard Stoker i filmen er død. Det er jo spilt av Dermot Mulroney For øvrig Men overordning i familien nå er jo av Nicole Kidman Som er mora i familien Og får en rolletolkning hun gir her Hun er alltid fantastisk Jeg men Jeg har sett hun levere stort i mange filmer Så hun er her igjen Nok en gang, hun bare leveres Hun er så sårbar her Hun er veldig sårbar Hon har verkligen gett allt i den här rollen här alltså. har ju sett hur spele både kall och har kan ta här är ju hon har lys fasaden här kan en fasad men, men du får av se du, du får se hur uh Veldig sårbare sider det, mm. det må ha vært en interessant karakter Å sette tenn i ja, For det, det er mange lag til denne karakteren Ja, helt klart eh, Forresten før vi mer om Før vi snakket videre om skuespillene sa, Han hadde veldig mange lange takes her Og så kamera Ja, han hadde det her mm. Det, det er masse jeg Filmen er faktisk verdt å se bare For å se kameraføringen Ja, det, det tekniske her er jo, er jo helt på styr jeg Det mener, er det. De lange takea det, det tar meg alltid lang tid For å oppdage Oi, nå Nå har ju verklige klippar länge. Jag är berått i så fascinerad av, av sånting alltså. Ja, jag rör det. Det, altså, det. det er si så är väldigt enkel ut här tänker jag, men men ända tekniske då krä är verkligt fascinerande alltså att det det gott romt verkar det där. Nej, vet jag vill säga, jag vill inte säga om om skruispelar det är ju det det är ju topp över hela linjen här Men men den mystiska onkeln i filmen som er spelad av Charles nej, beklager, Matthew Good. F ja, jeg ikke veldig... Nei, ikke, jeg, jeg, kan ikke huske han är ju nog Volvo. Nej, jag kan det är nog väldigt känt man. Men allihopa få en creepy, uh, Intense rolltolkning alltså att jag si. Men vet du nog, vi måste inte snacka stalkery helt. Jag bara säga si det är en gotisk och uh, väldigt förskrudd mörk som er väldigt väldigt värt att se alltså det man säger. Si. Väldigt värt att se och eh är lika men jag hade glatt rullande stark femma på den alltså. Ja, visst vi om Gå i gang med sånt nå Ja, ja, helt la oss si det. Altså ja. det Det er en virkelig, virkelig solid Men uh, bare trekker det tilbake Man tänker tenke på om jeg liker ikke terningkast men, men, det, men, men bare, det skal vi vel faktisk ja. holde oss for gode tilskåring. Ja, la oss holde oss for ja. gode til det Men nå vet dere ja. i hvert fall ja. Nå vet dere jo om vi mener om Stoker i hvert fall ja. men vi går videre Og näste på är er, er The Battery ja, eh øh, og jeg mener det er jo, øh, Det her kunne ha blitt en tragedie For det er, det er jo stort sett det zombiefilmeret Det er tragedier uh, og, og, og, altså, tragedier, men de er dårlige Selvfølgelig er de tragedier uh, men, uh, For alle blir spist og sånt Men uh, <laughs> uh, men, men, men det er i hvert fall uh, Det her er, vil jeg på seg et mini-mesterverk Nei, altså. jeg, jeg, jeg føler det at den kan Der uh, ja. brukte jeg ordet mesterverk ja, Nei, nei, nei, uh, men, nei men Men, men uh, den kan ju bare droppe onödiga ord egentligen och och och mini det det sletta med mig bara mer förhållraster mest det verkar alltså grund det är valkt det ordet det ba, kan du huske budgetet på filmen alltså sånn, kan inte huske helt men, men det er i varje fall inte mer än 7000 dollar nej och det är egentligen där mini kommer in det her är filma altså, det är lagt på lommerysk det här är lommerysk det är ja, lommer, glansbilder alltså det är inte dollar för mer lommerysk men men når du, når det sakom om att betala för en hel film så är 7000 er jo ikke all for seg, Nei, det är ju okej att vara ansvarig. det är altså. ju det, det er ikke er. Ikke catering till en halv dag på en vanlig filminspelning På Pacific Rim. Det är ju inte det. Så du har rätt den den är ju den är producerad för väldigt Ja, men det är ja, ja, ja, på ingen måta en, en, en liten film sånsett. Och uh, Det lilla filmen är ekonomisk, men Men, men, men uh, den lider ju ju när det. Du magiker ju ja, inte det. Alltså du opererar ju inte om det Den, den, den, den har allting kränger den av filmen där. Alltså bara Uh, The Walking Dead Det har vært halvparten så interessant som det her uh, det, det er helt enig mm. Men The Battery er jo, en, det er jo en Zombiefilm rett og slett uh, Eller den faller i hvert fall Inn in, in, in under den kategorien Men det er jo først og fremst en, en film om å Connecte med andre det er, det. Det, er jo, det er jo rett og slett om to kamerater Eller det er to baseballspillere De har spilt på samme lag Og nå har sånn yeah, yeah. ja. Ja det er det faktisk Og nå, nå har zombie apokalypsen kommet Og de to er støkk sammen de, de kjenner hverandre Egentlig ikke så godt som det de tror de gjør Men de må jo bare holde ut med hverandre For det jo, ja. de må jo bare tviholde til det de har Her i verden og det er jo hverandre ja. Så det er de som raker rundt på landsbygda I ja, et sted i Upstate New York ja, øh, veldig landlige strøk uh, Ja, det er jo litt i Catskill Ja, det er jo litt oppover, oppover, oppover ja. der i, I de traktene der Og det, det som er interessant er det at Som det står i They, they survived the zombie apocalypse Eller noe i den duren der uh, Can they survive each other? Ja, stemmer uh, Og det er jo tema i filmen Det er tema det. Så som alle andre veldig ikke av Så handler det jo ikke om zombier Altså det er bare noen som Nei, de altså, ender jo i bakgrunnen Ja, ja, zombie er i bakgrunnen I de beste zombie-filmer altså. uh, så, så det her uh, Her bruker de... Uh, Altså scenarioer som blir apokalypse Til å utforske temaer eh, Som vennskap og Overlevelse, det er et veldig vanligt tema Men det er jo, jeg vet det det. Der, Men, men er, blir det gjort interessant Og det å tilpasse tema. Mm. Men blir de tingene gjort Gjort på en riktig måte så, så er det jo ingenting som er mer interessant heller Enn akkurat det og, og Jeremy Gardner som har både skrevet Og resisjert filmen og spiller hovedrollen han har skrevet et fantastisk godt manus her, altså det har han gjort. Uh, ja, og altså ikke bare er filmen faktisk veldig sterk og rørende til tid, men, men jeg lo godt flere ganger. Vet du noe, halve filmen lo jeg faktisk, jeg gjorde det. Den leverer så uh, til de på så mange punkter. Den er, som du sier, den er veldig opprivene og rørende, og den er jo hysterisk morsom, og den er spennende. Altså det her, er, det er, jeg bruker ordet en pure cinema, jeg mener du blir dratt inn i det, og... Jag tänkte inte på Noah an så längre när har filmen vart. Det det var the det batteriet det handlade altså, om. det var det var denna som som spelade en roll när jag upplevde filmen egentligen ja, helt klart det var väldigt fascinerande för exempel en en karaktären, det är väldigt skillig den en karaktären. De, de Eh, bare innfunner sig med at Ok, verden er gått til helvete ja, Han er omfavnet det Han han er, er, altså. er fullt klar over uh, realiteten At det her må vi faktisk ta liv av zombier Og, og det har vært mennesker engang Men nå de døde, vi, kan bare, vi får bare slå dem hel Det er bare at vi dreper de, de dreper oss Den andre karakteren er mer sånn at han vil heller høre på diskmannen sin Og har ha noen lyder Han vil ja. bare sig seg inn og, han, han rømmer for ja, vekk han, han låser seg vekk inn i seg selv Og bare lever i sin egen verden Og, og det med medfører at han andre må egentlig eh, drar lasse. Uh, ja. mm. Og så er det jo da konfliktene som oppstår uh, mellom de to på grunn av det her. Da, de, de, han, hovedpersonen altså, føler at det her blir en enveiskjørt gate, og det oppstår jo da veldig mange både mox som Og och väldigt väldigt upprivande på grund av de förhållanden de har det gör det och och självklart ska jag inte bara säga si att han är pragmatisk som er rätt han han är ju han på å gradvis miste mänskligheten sin eh, han det gör det men igen så är det det är eh, det, det, det som är intressant här det är ja. ingen ingen ingen av liksom, oss har rätt bägge har bägge be, har fel det är ingen någon som är helten i den filmen men eh, eh samtidigt så är det det er et veldig godt par, og, og kemien er fantastisk og, Fotografien mm. er fantastisk Det, det, det er et godt håndverk her der. Musikken er fantastisk Fantastisk soundtrack, mm. veldig men, veldig soundtrack Soundtrack her er veldig viktig Det er jo musikk i så godt som nesten alle scenene som er her det, det er jo scener med nesten ekstrem stillhet Men men ja, soundtrack er viktig Men igjen, um, The Battery, den... Um, den kommer nok til å foreligge på DVD i løpet av høsten håper jeg. Ja, den er ute på Video on the Man nå. Ja. En annen ting jeg var kjempekult Var at uh, The Battery uh, tar for seg Noe som jeg egentlig ikke har sett noen ta for seg før i, Når det gjelder zombier uh, Max Brooks er inne på det Zombies Revival Guide, og det at du kan Faktisk bli gala å høre på Zombier som stønner Og så bare lyden av de levende døde som går at det kan rett og slett være nok til å drive det til vannvidd uh, Så han har advaret mot det han, han sier det at, uh, sånn visual, at hvis du skal sove om natten Så kan det være greit Og du skal være trygg da. Du må passe på at, du, at ingen bryter seg inn om natten Men så lenge du er trygg Så anbefaler han vel ikke å ha noe i øret Sånn at du ikke bli ravende gal av det, <laughs> ja, det er... <laughs> Så det er kult Ja uh, ja, nej, eh, um, jag låna någonting spekulerat Larry Fassenden dyker upp lite grann. Det är ja, vår stora helt Larry Fassenden. Mm. Jag i alla fall stemmen han styckare för att samtal om Tremor eller Max uh, Ja, men det är upp det är ju passande det ja. det snackar ju om det snackar ju väldigt mycket om, om Hen han han Jeremy Gardners storen altså, han er jo nå en, en, en kommende åttør, rett og slett, og det at han gir et nodd til, til Larry Fesson, det viser jo bare henne hans ståren, rett og slett. Ja, han har hjertet på Han har det, og det å lage en, en skrekkfilm satt i Catskill-området uten å ta med Larry Fesson, det, det hadde jo virket litt merkelig, egentlig. Så det var på sin plass, men det var veldig artig at han hadde gjort det. Men vet du noe, igjen, vi må ikke snakke The Battery helt. Det var en film nok en gang Vi hadde gledet oss veldig Og som innfride Vi, vi har vært heldige altså. det, Vi har vært veldig heldige og, Ting har levd opp til forventningene så langt Jeg vil nok si at Jeg uh, liker The Battery uh, Baren Stoker Det vil jeg si Ja, det gjør eh, Helt ja. klart mm. og, og, og, og kanskje Sammen med Only God Forgives Er vel er noe av det beste jeg har sett i år Helt klart og, og den beste zombiefilmen jeg har sett John Geddes In um, Exit Humanity som det er viktig, men Vi må bare nevne Exit 20 Manet én gang til. Ja, helt klart. Ja. Det, liksom det, det kommer kanskje én eller to bra sommerfilmer i år, men ja. den sommerfilmen alle kommer til å se i år World War C, som er basert på Max Brooks sin roman World War C. Sånn som det ser ut på fra traileren, veldig løst basert, Ja, veldig løst basert. Ja. <laughs> Så jeg har ikke sett den, men allerede så tror jeg jeg vet at det er en piece så altså, det... Ja, det ser sånn ut, men, men vi har jo bare noen battery, <laughs> så who cares Ja, men har ingen kristallkule heller jeg, jeg vet jo at jeg kommer til å, å, å gå på kino og se den, men jeg gleder meg ikke Det kan være Nei. veldig positivt og rasker, jeg vet. Det er vet, men ja, sånn er det Men det var The Battery, det var igen en film som det leverte Nå kan vi jo ta og om noe som var ganske ganska lejt egentligen. Inte det att förväntningarna var ikke så store, men grunden där vi snackar om den här filmen är det att visst du är filmintresserad och du följer filmintresserade folk på Twitter och Facebook och ja, du ja, det är liksom ting du brukar möta och prata om på rattet då så vill du se at folk kommer till oss snakke snacka väldigt mycket om denna filmen där som vi ska snacka om nå och det är VHS 2. Du kommer att se att folk snackar och skvitterar den här filmen antagligen och det är därför jag har lust att ta ja mitt lilla uppgjör med när rätt så har i alla fall lust att snacka lite om för det här kommer det bli en väldigt omtalt film Og jag känner uh, att är ja. uh, lite lust att säga si, här är ett år en på den här filmen. Eh uh, ja, uh, hen står du än på den här filmen för reslippert med Nej, nå har mig snackat om tre filmer som har som har gett oss väldigt mycket då som vi har levt upp de förväntningarna och jag hade faktiskt lite förväntningar till VHS 2 i och med att VHS 1 var ganska artig. Uh, jeg likte konseptet på ja, for den, den tok uh, fun footage, uh, altså undersjangeren fun footage, og pr prøvde å gjøre noen nytt med denne, ja, og det og et par av segmentene klarte faktisk å leve, eller å, å, ja, å stige over uh, det du forventer av sånne små horror-antologi-bitstop ja, for det är ju egentligen en tradition i men det är ju en tradition som har gått tillbaka mange, många tioår, väldigt länge tillbaka. Ja, det gör när horrorantlogi på film liksom Det sker ja, det. Eh uh, och var relativt välika och utifrån praten jag har hört på Twitter uh, så har det ju uh, varit väldigt positivt som gång med VOS2. Folk har sagt att nu övergår regin som var det och og det gjør den jo når det gjelder gør Og ja. sjokkfaktor eh, Og så selvfølgelig sjokkfaktoren er i taket her eh, men, men det jeg føler at avs av EOS 2 eh, Bør skjønne at Mi skjønner nå at alt er lov Og du kan bare pøse Og øse på med gør Men det, det gjør det ikke skummelt Og, og filmen finnes ikke skummelt Jeg var aldrig redd eh, Det eneste, jeg ble rett og slett eh, Jeg ble avstumpet. Uh, ja, og som om ikke den var det fra før Så bl blir den i hvert fall når ser Filmer som VHS 2 ja, Jeg avstumpet når det kommer til vold Egentlig, for at den ser så mye av det og, og... Det kommer jo helt an på hvordan det er presentert Selvfølgelig, i noen selvfølgelig, filmer men... så bryr du deg Så om karakteren at det å se en voldshandling Blir, blir en fryktelig påkjenning ja, ja, ja. men Men i vs 2 så er jo alle karakterene Eller det er jo ikke karakterer, det er bare Cannonfather og alt sammen ja. Og du bryr deg ikke, og du, du er egentlig bare glad for at ja er ikke glad for at de dør en gang jeg, jeg Nei, mener, du, er ikke, ikke det. du er ikke investert i det her Nei, jeg er ikke investert i det, jeg var av og til veldig provosert Fordi at mange av voldshandlingene her er bare så spekulative og jævlig At jeg bare sitter og tenker at det her er bare gjort for at dere skal kunne gjøre det Det er ingen, altså jeg har ingenting igjen for å sitte og se på det Jeg følte meg nesten skitten til tid Ja, egentlig Og, og, jeg, og jeg kjeder meg jo, fordi at altså, det her er skrekk Og i det minste om du ikke skal fortelle en god historie Og du ikke skal ha noen karakter og byggning så kan det jo prøve å levere et eller annet Men, men igjen, ja. har du ikke karakteroppbygging Så blir det heller av skummelt Nej og, og VHS 2 Føltes på mange måter for min del Akkurat som uh, TV-serien uh, Masters of Horror uh, det, Som gikk på Showtime uh, Der det bare virket som at Ok, vi er på Showtime, vi kan banne, vi kan ha sex Vi kan ha all den gøra vi og, ni Og det her gjøre, vi gjør, vi var for å gjøre det Og, og sånn ja. VHS 2 for min del at, ja, ja, ja. Den har ingen charm for min del Den har ingen... Uh, och det bör en skräckfilm ha. Badheter och visa till om exorcistne är charmerande till den brukar ju altså, den er ju baserad på en fantastisk roman Ja, och så har du Kindred men karaktären och uh, det ja ja men en annan ting som er, som er litt, både lite trist uh, med VHS 2 är at det att det är ju någon det är ju någon filmskapare här som faktisk har, uh, har gjort Gjort bra ting tidligere også. Spesielt uh, ja. uh, Eduardo Sanchez Som, som var, var en bak uh, En av to resikjører på, på Blair Witch Project Som er en av de største uh, Skreksuksessene Fra 90-tallet Ikke bare er det en av de største skreksuksessene den, den er utrolig vellykka det er, den er det. Det er, Jeg vil påstå at det er en perfekt skrekkfilm ja, det det. Uh, Jeg vil også påstå det at det er en av de eneste Bra found footage skrekkfilmer Som ja, er laget Uh, mange kanskje er uenige i det, men, men den er perfekt uh, Der velger de å ikke vise nesten noen ting Og det er så effektivt For uh, du lar fantasien og underbyggsheten din jobbe for deg uh, uh, En annen grunn til ja. at jeg faktisk gleder meg litt uh, til 2 Var det at når jeg så at Eduardo Sanchez uh, var involvert Så tenkte jeg med en gang på, uh, på hans sin uh, uh, han, uh, han hadde en ny film ute i fjor som heter Lovely Molly Som var en veldig dense og veldig, veldig, veldig creepy skrekkfilm så jeg tänkte at, ok, Lobby Molly, den, den leverte uh, til en viss grad. Altså. Veldig kryptisk film. Jeg, jeg vet, fortsatt, vet at jeg likte hva han prøvde å den, men jeg, jeg vet ikke om jeg skjønte den. Nei, nei, nei, det, jeg hadde det ikke det så mye gjennom for å veldig, se den, egentlig, nei, nei. Men, men det var et godt forsøk på å gjøre noe originalt. Det var altså, det, helt klart. Jeg, ja. men, men så jeg tenkte at det skulle bli interessant å se hva han leverte her, uh, han har jo kanskje en av de som er artigst der men ja, ja, Uten tvil artigst ja. altså, det, det er en first person ja. Den er, er en mann Som har et kamera på sykkelhjelmen sin Som blir zombie Så de får, de får zombie første person Så det er jo greit nok det Men, ja, ja, ja. men andre resikjører som dukker på Er jo Gareth uh, Evans uh, som, som stod bak The Raid Som veldig mange folk elsker Jeg har ikke sett The Raid men, uh, Det er mange som raver over ja. The Raid <laughs> Det er, det er Men, men uh, så har du jo uh, uh, Adam Wingard uh, som, som er klar med en helt uh, Egen uh, skrekkfilm nå som, som kommer snart som heter uh, You're next Som faktisk ser ut som en litt artig sånn home invasion uh, Ja, slasher Den ser faktisk ganske artig ut også. Ja, den det For det er jo med ikke slasher-typen Så ser den faktisk intens og litt artig ut Så jeg ser frem til You're next Men, uh, mm. men, men segmentet hans her Er uh, ikke noen nevneverder men, men ok Du har jo regissjøren av Hobo with a shotgun har du jo eh. faktisk, ja Mm. Uh, ja. ja, så alle, alle som er involvert her Har levert uh, ganske velkjente Titler innenfor, uh, innenfor sjangren altså. ja, ja, det, det var akkurat som en den første VHS, hade hadde du jo folk som uh, Tai West, uh, man Manbakasso, The Devil Og The Innkeeper, så da hadde Glenn McQuaid uh, Samarbeidspartneren til Larry Fesson ja, Og så hadde du jo flere som er involvert her Som jeg var inn første Som uh, har tatt, uh, tatt uh, Rullet ballen videre, rett og slett så, ja. uh, Men uh, i hvert fall Det eneste vi er frem med VHS 2 var det at dere kommer til å se veldig mye positivt omtale av denne filmen, og jeg vil bare si at uh, noen av oss som faktisk er veldig opptatt av skrekk, var ikke så imponert, og jeg er en av de. Jeg var jo rett og slett ikke imponert i det hele tatt. Nei, ikke heller. Jeg, jeg, jeg har et veldig sterkt forhold til skrekk-sjangeren, og jeg, jeg bare gjør meg litt vondt, rett og slett, å se at sjangeren egentlig henfaller altså og de som står og de som resisjerer og skriver der, veldig ofte henfaller bare til, til vold og gørr ja eh og dritkarakterbygging og og og og det å bygge en uh, god, god atmosfære eller ganske sant det, det altså gør, det kan alle gjøre altså for det, mm. igjen, kommer tilbake til det her utsagende gangen på, det er det at skrekk kan være så utrolig mye mer, og det er så utrolig mye mer enn bare blogger, rett og det det. Ja, det, det er bare en ingrediens, altså. Ja, det. Det, det. det er det. Men alt sin tid. Du har splettefilmer som, har som er väldigt effektive. Helt altså, uenig. Det alt du, alt skal ikke tid. stå på det, men de fleste splettefilmer som fungerer er, som jeg sa tidligere, charmerende. No for eksempel no ich VHSer, den den. Er ikke men noe. men nogomike snackar nog om mig om. Men nå har mig sagt vart om VHS 2 i Men ja, men jeg kan säga si det att om du liker masse blod og gjør og bare sjuk og sånne ting, så så har jo VHS 2 det. Ja, altså, jeg, jeg vet mange kommer til å digge denne filmen Og, og det er jo derfor jeg om den Veldig ja. mange digger denne filmen. Ja, det gör det En avgå film veldig mange digger altså de to skrekkfilmer som vi prater mest om i år Er vel kanskje si Hatchet 3 og, Eller Hatchet 3 og, og, og, og VHS 2 Jeg kan ikke snakke om Hatchet 3 For jeg har ikke sett den Og jeg har ikke sett noen av Jeg har hverken sett Hatchet 1 eller 2 heller så jeg, kan eh, jeg skal nemlig si Jeg så Hatchet 3 her en kveld når jeg var alene Og den går i akkurat samme fallgruppa som VHS 2 Det er bare gøy, altså <laughs> ja, men, ja. mm. men da er det jo noen som blir happy Ja, noen blir happy Jeg har på å kjede meg heller Jeg var egentlig bare mest forbannet Men uh, nok om det uh, Jeg har med noen flere filmer vi skal snakke om uh, Jeg har et par filmer til Og, og vet du noe, vi, uh, vi skal holde oss i, uh, i uh, horror-sjangeren en, en stund til uh, Men nå, nå blir det nå skal vi tilbake til Nå skal vi føle på, uh, på det positive igjen her, uh, Nå skal vi snakke om uh, It's in the blood Ja, jeg var veldig glad i den Ja uh, jeg likte, altså, nå skal vi ikke drive og sammenligne ting bestandig heller, men sånn som The Battery var meg vel ikke av for del, men i Thunder Blood hadde en av de beste prestasjonene jeg har sett av Lance Henriksen, faktisk. Ja, ja. jeg er helt enig, og, og, og la oss snakke om det, for det at... Det var I hvert fall i det siste året, ja, han har jo, altså... Han er Frank Black i kant av handene han, han, han er så mangt det. <laughs> han er, han er bishop, Akkurat som Ron Perlman så har vi jo et sånn uh, Gudebild nærmest av Lance Henriksen Her i Martinet Podcast så. Men, men det var jo sånn, jeg snublet jo over It's in the blood rett og slett fordi at jeg var in på IMDB og sjekket Og Lance foret opp ja, Lance, ja. liksom, ja. Og da, da dukket It's in the blood opp Og jeg gikk på YouTube og sjekket traileren Og traileren, det er en faktisk en veldig bra trailer Og jeg så meg en gang at her har du en veldig Fint fotografert film det så ut som det var väldigt väldigt stark atmosfär Og det så väldigt så veldig, veldig creepy ut Og det så väldigt modent ut rätt så. Ja ja, det det ja. det är ju på många måtta Pumpkinhead uh, möter Deliverance. <laughs> det ja ikke, men det var väldigt konstigt. Ja, det vet jag en, en landlig skräckfilm satt på landsbygden i Texas som en far och en son som uh, mötes uh, ja, for för att ta en, en fjelltur Og och egentligen för reconnecte da, for det at etter en veldig sånn kataklysmisk hendelse i de sine liv så har de glid i fravandret og kommer de sammen igjen for å prøve å Patch ja, for å lime ting Sammen igjen rett og slett Ja, de prøver å, ja. de, de prøver å komme sammen og, og, og, og finne hverandre igjen det er det. Uh, og, og, og den grusomme Hendelsen de får til av Nøsta opp ja, underveis, underveis. Så det er jo selvfølgelig mange si Det er en veldig typisk måte å på Men faktisk her det funker Det funker mm. greit her også Det, det er, en, det er en, en psykologisk film På mange måter Så altså det er jo en creature feature altså det, det er et monster men samtidig så er det eh oppe til altså juryen er utoppsatt. Ja det det er opp til du som ser og avgjør og som får her på matte. Men uh, men det er en veldig den veldig rett og slett for forbrukere skummel film. Det er en skummelfilm film. Jeg, jeg synes den var veldig creepy. Ja, så altså, han er det de jævligste beinbrudd jeg har sett. Og ja. faktisk igjen tilbake til The Deliverance. The til Deliverance verdi ja. ja, det, er Deliverance det er en, ja, ja. Og, og Lance har meg så han er så jævlig god her altså. Han er det uh, Og igen bare det her om filmen Er jo filmet uh, uh, I et landlig strøk som det, som det er nok av i tekster selvfølgelig uh, Og bare når du setter en skuespiller Med det ansiktet til Hans Henriksen i Imot et sånn uh, landskap jeg mener, det, det er noe tidløst over da, altså det, bare, det blir veldig sterkt med en gang Det gjør det, det her er jo en indie-produksjon Den har ikke kostet veldig mye penger Den har ikke, den, kan jo nevne det Den er faktisk, eller den er resisjert Det er en kar som heter Scooter Downey Det er en første filmen han som resisjør Så godt som jeg kunne se ja, jeg kan kompere, Og jeg regner ikke med om jeg blir nedrent Med suri-mel heller om jeg tar feil Så det går nok veldig greit Men, Og filmen jeg skrev av Downey, uh, Scooter Downey Men den er jo skrevet sammen med Sean Elliot Som da spiller en av hovedrollen i filmen Eller altså sønnen ja, ja. til Lance Henriksen i filmen Stemmer det og, Nei, men det er utrolig mange nye stemmer uh, I horror-sjangeren Det er det, ja. det er veldig interessant se uh, Og det skal vi snakke mer en, en annen skrekkfilm jeg akkurat så Som du har satt veldig pris på Var jo den... Uh eh uh, The Haatokara. Ja, the Resolution. Ja, uh, ah, mm. du beklagar. Har du fått den på lista? Men mi, mitt no? Det er ju relativt färska. det var kattsamma. Nu har vi nu har vi nämnt It's in the blood, eh uh, väldigt väldigt atmosfäriska och uh, och yeah, Backwards uh, backwards uh, <laughs> uh, oh, men men då vi uh, om Resolution nu. Uh. Um, den den är ju skriven och av Justin Benson Og Allen Moorehead. Um, To unge filmskapere De har vært involvert i andre prosjekter men, men det er liksom de sin første film Ordentlige film sammen ja, og, ordentlig for film. Jeg, og, og det er jo en av de filmene som har Perfekt set-up ja. du har, det, er, det er litt som Old Joy til Kelly Reichardt på måter, For du, du har to karakterer Som er på vitt forskjellige plasser i livet Den ene har falt uh, skikkelig gjennom uh, <laughs> Han har blitt en junkie, ja, han blitt en junkie Så han... Uh, han han bor i ett gammalt crack house och och dopar sig och ute på ett indianreservat. Ja, så vännen sin som är en ganske stødig type som har fått sig nästan ja, bynt att stifta familj och etablerat han tar turen upp för det har han fått en videokassett i posten där han ser och vännen sin driver med för tiden da. det är ju att dopa sig och förfalla. Så han vill upp där och hjälpa han att bli ren Og så han Hiver på han håndhjerna og, og begynner å sette i gang Og tvinger han til å på Cold turkey, cold turkey. Så Det er en ordentlig detox ja. ja, de, de, mm. de, de er jo da opp med å være I denne, denne hytta en god stund, Men det kommer jo for en dag at uh, Denne junkie kameraten har aldri Sendt noen videokassett til vennen sin. Jag tycker att då är det, ja, det, det stora mysteriefilmen då. Eh och här börjar det, og her det å bli väldigt väldigt creepy. <laughs> vi men jag kan inte säga si något mer om plotet rätt att kan inte det mig kan säga att väldigt den är väldigt mycket akkurat som det battery är mer att kemin eh mellan de två huvudpersonerna det är verkligen it's in the blood uh. där. Kemin mm. där är ju mellan huvudpersonerna ja. är ju fryktligt fryktligt bra. Det är det bästa med filmen ja. bortsett från fotografin. Jaha jaha. Ja. Så det det det det gör en fantastisk jobb i Göteborg. så så det er det og, og for ja, mm. det är väldigt se alla de har nye nya regissörer nu alltså. Ja. Och och för exempel Absantia. Ja, stämmer. Det även och Mike Plan Mike Planigen, uh, han håller på med en ny film. Uh, ja, och uh. Ja, stämmer. Mm. Så det er mye komminger, du har jo også Chad Crawford-Kinkel som kommer med, med Juggerface veldig snart Ja, den, den skal vi gjøre jeg, etter en eget podcast mm. Men nå blir det veldig mye på en gang her Så jeg vil si at uh, bare for å ja, uh, legge et par ting i klartekst der Så hopper vi rett fra It's in the Blood og over til en film som heter Resolution ja, øh, den er på on demand nå tro, Eller så hadde den vært Ja, og øh, øh. nå sist 30. juni Så kommer den ut på DVD i England Så den kan du bestille fra Amazon UK ja, Så kom det. den på uh, zone 1 uh, I september ja. Altså Resolution altså så den, uh, Nei, men fint Da har vi jo fått prate en del om uh, sånne uh, filmer Vi har sett i hvert fall Ja, mm. men uh, vi er ikke helt ferdige ja, nå Men det, det er, det er, nå er det to filmer her på lista uh, Og den neste siste film på lista Er The Rambler ja, det er en veldig film Altså når jeg så den så, så, Det er jo alltid sånn for min del Når ser filmer så tenker jeg okay, faen, Det er bare sånn high midt funker Det er sikkert sånn high midt funker At du, du begynner å associere det med andre filmer grant, Og her tenkte jeg Det her hadde litt Repoman uh, Det var litt Repoman Det var litt Violet Heart uh, <laughs> Litt uh, Wake and Fright Litt Blue Velvet Jeg har ikke sett Wake in front Men du har anbefalt meg den Og tuller du? Nei, jeg har ikke sett Nei, for det, at det er jo hovedsakelig Den jeg tenkte på Ja, det var det ja. Den og Twin Nei, den og, og, og, og, og Blue Velvet Egentlig Blandet sammen i en sånn Ja, jeg, tenk, jeg tenkte på Violet Tart oh, men, nei, ja, en, ja, ja, men altså du, Landskapet i Violet Tart Er jo selvfølgelig Mye mer passende I og med at uh, uh, uh, The Rover er filmet i, I Roswell i Mexico Så selvfølgelig Er, er det The Rover den? The Rambler? The eller? Rambler, the det, rambler er klar, ja. er det er klart Ehm mm. um, ja nei så du har helt rett der men det er en, det er jo en veldig sånn pervers planlegging av alle de filmene her egentlig. Det... det det handler jo om en en karakter du får aldri vite han heter men uh vi får jo bare The Rambler I da. telefonsamtalen i filmen der, så ser du at de klipper akkurat det når av sier navnet Ikke sant, eller, ja. Ja, han er i hvert fall spilt av, av fantastisk uh, hjelp med Dermot uh, Melrooney Melrooney, ja, eh, mange ja. av dere, eh, altså folk på vår alder da Altså kanskje mitt første møte med Melrooney var kanskje de youngens Ja, men det er faktisk sant, han har eh. jo en kul rolle der ja, ja. Jeg kan ikke stort av de filmene nå Nei, men husker, ja. så senere så har han vært i filmer som Zodiac Han har vært i... Eh, Uh, The Grey Han har vært i Han gjorde en veldig Undertow, Undertow til, til David Gordon Green Han, en veldig, han gjorde han en veldig god roll i. Han var i en Enlightened Til Mike White ja, Han var jo også Stoker Ja, han var i Stoker ja. Det var han Så, så han er, Og han har alltid vært Han er en karakter skuespiller da. Så han er En fyr som det fleste vi kjenner igen Men uh, Og hva da? Han, heter og heter han, han, altså. han, han, han er en av de folka du, du kjenner han igjen For du har sett ham, Du har garantert sett han Men det er veldig sjeldent Han blir tildelt Så det, er, altså. så det Calvin Reader da, Resikjøren og manusforfatteren här har gjort Det er det at han har dratt En Wim Wenders Nesten og, og gjorde det som, som Wim Wenders gjorde Med Harry Dean Stanton I Paris, Texas Han tok en fyr Som alltid har vært i bakgrunnen Og plassert han i foregrunnen det, uh, det er jo det som blir gjort ja. med, med Brewster Nå i Nebraska Det er det det er, det. det er alltid veldig Interessant, for det er del med Rooney her. Han er så godt som hvert bild i hele filmen. Altså. Han bærer hele filmen. Og det filmen handler om, kan man bare si det. Uh, I den forstand jeg har klart å tyde det, det er jo det at du følger en man som slipper ut av fengsel. Og uh, han har egentlig ingenting å komme ut til, annet enn at broren hans har ringt han og gitt han et løft om at du kan komme til ranchen min, det er min familie, bo her og jobbe her, og så egentlig så har han en klar destinasjon her i livet, han kan komme til familien sin og bo der og, og tjene til livet som sånn. Han kan det, og det, ja. det, det er jo på den reisen fra han slipper ut av fengsel til gården til broren, ja. eller ranchen til broren, de følger allt på den reisen da. Ja. Uh, og det er en veldig merkelig reise Ja, for å si ja, det, mild. det mildt ja. og, og det var egentlig der Vipo Man kom inn på min del Fordi at han møter mange skrullete karakterer Og det er veldig mye, er veldig mye Ikke slapstick humor, så er det vel Det er vel litt til grensen på, Ja, er ga, grensen ga, er til det. Ga, det er det og, og det er veldig mye Den er mørk, den er, den er skrudd og, og, og voldelig Og den er syk den, den, altså, den, Det er en... <laughs> ja, det är en väldigt weird film alltså det, det. Ja, den switchar så snabbt. Plötsligt så är det en väldigt sån dramatisk film. Eh, uh, alltså den är lite episodisk. Det, er episodisk. Ja, ja, det, er, den, jo, det det är ju det på den här filmen är ju episodisk, men plötsligt så är du inne i en sån folkskrud pervers skräckfilm plötsligt, ikje Med sekter ja. mm. och monster Og ja, vad du säga si, så det är att av det här föregår något upp i det folkskrudde huset till Altså The Rambler som er karakteren der ja, det, er det er nok det, det mm. han, han er jo tydeligvis en ganske Ødelagt person på mange måter Han er det uh, nei, altså, The Rambler en film det er veldig vanskelig å si noe For min del egentlig Og altså. Den film du De fleste kommer til å hate tror jeg. Ja, jeg, tror med, med jeg, jeg, jeg sitter ikke her og med, ja, anbefaler folk Så veldig egentlig jeg, jeg liker den, det er ikke det Men, ja, men, godt, men det en, du kan si det om den nå Det er en film du absolutt ikke kan ignorere Når du ser den, den kommer til å, Og det som å få en, et hartslag i ansiktet Jeg tror mange uh, Kommer til å sitte og tenker Å faen er det, jeg sitter og ser på noe Men, men igjen, vi, altså, nå skal ikke jeg sitte her frem Sånn som at jeg er så veldig altså, Jeg skal ikke spille det här i filmkjennerkortet Men når du begynner har sett en del filmer så, så er det veldig vanskelig å ikke Glede seg litt over The Rambler For det, det er en veldig fargerik Og veldig, veldig underholdende film Det er det, og så er det, det et frisk pust Det en veldig modig ting å gjøre jeg, Med de referansene filmen har og det, og det var, Den var på ingen måte sånn som jeg trodde den skulle være Når kjell, jeg leste den forskjell så, så er det for meg som en, som en Helt annen type film Jeg tenkte litt sånn Tender Mercy så Ja, jeg, faktisk duren. Altså får du oh. en sånn David Lynch-aktig uh, film? Ja, sant? ja, du gjør det uh, Nei, jeg står fortsatt på det At det, det er litt Lynch-møter Alex Cox altså. Ja, men uh, jeg er uh, enig ja. deg, det Og um, bare for å si det Du må se Awaken Fright altså. må, Ja, jeg, jeg skal ta uh, Sett den på toppen av listene Jeg føler min. det er klare referanser i The Rambler Men det, det er mm. bare med ja, cool. Men i hvert fall det er, en, det er en australsk film, ikke sant? Ja, det er det, det stemmer mm. ja. Um, ja, The Rambler Det er veldig verdt ut en en film du ikke kan ignorere I hvert fall det ja. Ja, så hadde den Terry Allen på soundtracket Det var hadde den, et veldig bra soundtrack mm. ja, men i hvert fall det var The Rambler Og nå kommer vi til siste posten endelig, ikke sant? Siste posten på lista her Og det er jo den nye filmen uh, til Shane Carruth Og um, <laughs> de som ikke vet hvem Shane Carruth er Så, så er han mannen bak uh, Primer den kom ut i 2006-2007 Og den knuste jo på mange måter Søndagens årene kom ut en vant vel det som var å vinne og Det var stor, stor hei når Primer kom ut altså jeg, jeg så faktisk ikke Primer før I fjor fikk jeg endelig sett Primer Jeg så den faktisk første gang i fjor sommer Og grunnen til at Primer Var det at uh, Ryan Johnson Mann bak i Brick og Looper Uh, fortalte at han var Veldig inspirert av Prime Og veldig god venn av Shane ja, ikke han, ja det er han, men om ikke han var så veldig inspirert han, Så var det i hvert fall han, det var ett intervju der, uh, Ryan uh, Johnson Du har vært i det, det er ikke det ja. han er så veldig inspirert han ble, han ble egentlig bedt om å trekke fram uh, Noen veldig gode uh, tidsreisefilmer ja. Og han kom opp med en ganske kort liste Fordi det er ikke så mange veldig gode tidsreisefilmer Du har 12 Monkeys, du har Faktisk den første Terminator-filmen Som setter opp et veldig kult uh, scenario Gjennom å bruke tidsreiser Og du, du har Primer um, Du har Back to the Future um, Som, er, som er han er fan av Ja, som er, ja, ja. Mm. Vi, vi, vi, vi, vi alle er jo fan Back to ja. the Future Nei, nei, nei det, er det, det, er så, det, det er jo ikke det Fordi at uh, Shane uh, han går jo veldig inn i det med tidsreise, uh, noe som Ryan ikke gjør i Looper. Ryan um, gjør, som, uh, gjør akkurat som... Uh, Cameron i Terminator. Ja, han, opp, mm. han bruker det for å sette opp et scenario, rett og slett. Men i Primer så, Shane Carruth, der går han faktisk uh, ikke grunnig inn i det, men han går mer inn i det i hvert Men det er ikke Primer vi skal snakke om, uh, det er det ikke det. og vi skal faktisk nesten ikke snakke om Upstream Color heller, for det at, uh, jeg vil ikke si at det er for... Bære menn oss men, men jeg skal i hvert fall overlate det til noen andre eh, Det er ikke det at jeg vil overlate det til andre Men det er en, det er en film som eh, Du snakker egentlig som så mye om Primer heller Du ser Primer är primärt eller den är väldigt om. Jag vet att det kan höras potentiöst ut, men, men det, Ja, men det det er av och till av och til, det det jag sitter høre hör mer uh, sitter här och ramblar om och och egentligen upstream color handlar om är intressant. Nej, för att det vill det ja. tror jag vill vara väldigt individuellt. Ja, det vill det. Du har filmer, uh, ta en film som då ska jag nämna en film som alle kan förhålla sig till. Det The Shawshank Redemption. Även på så at alle vill finna Veldig mye av det samme Folk vil forholde seg til veldig mye av de samme følelsene Når de ser uh, Shawshank Redemption Fordi at ting er lagt opp veldig klartext. Du blir nærmest fortalt då du ska føle Og det er en veldig linjær historie Det er, det. Det er, en, det er en veldig klassisk mm. historie Shanker Ruth forteller ikke historier På en klassiske måten i det hele tatt Han kaster ting ut Han kaster ut følelser Han kaster ut ideer Han kaster ut bilder og så lar han publikum rett og slett sitte opp, opp og putte bitene sammen for seg selv, altså. Um, ja, ja, og det er faktisk et... et, et så så igjen beklager, så mitt poeng var det at det vil være veldig individuelt fra person til person, og du sitter igjen med etter du har sett Upstream Color, og hvis vi sitter og prater veldig mye om den, så vil vi komme med kanske individuelt sett det er misatt igjen med, og det, det vil ikke gå overens Med det dere har ja, det, det høres kanskje ut som et koppatt, men men igen så er det det at Jeg har lyst til å om filmene Til Shane, det er ikke det men, men samtidig så er det Og interessant er det egentlig For uh, altså det at Historiefortellingen, det er Et narrativ her, det er det altså det, det, er det er en historie som så egentlig Går ganske grejt fra A til A, Men igen så er det bare det at Eh uh, eller, ja, nei jeg vil, heller, jeg vil heller bare at du ser den Eller la være å se den altså det, og, ja. og for, det, det er jo en, en Arthouse-film uten tvil det er, det det. Er det. Uh, men, men altså jeg, jeg vil si det om filmen til Shane Crue Det er mye mer interessant Å se dem, enn det å prate om det uh, Fordi at det er der det foregår Og jeg føler det veldig fort å skal fremstå som smartere enn det den er Og, ja, uh, og bli veldig svevende men, men samtidig så, så er det en ting uh, som, for, eller som jeg vil passe meg litt for er det, at, uh, det, det er en ting at uh, Den kan høres så som den prøver Å være smartere den egentlig er Men en film som Upstream Color kan jo få folk Til å kanskje føle at De er dumre enn de den er er den egentlig dum. er. Ja, det egentlig er Fordi at det er en film som du sa uh, For eksempel hvis ser på Shawshank eller, eller en annen film som er veldig tydelig som, som der du får beskjed om at ok, det her skjer du er, du, Altså regissjøren tar deg eh, På skuldra og går med deg gjennom, filmen, deg gjennom filmen Og det gjør ikke Shane i noen av filmene sine Her Nei. må du, du, er, du, you're on your own Altså du må bare klare det Du må bare gjøre så godt du kan Og, og jeg så Primer tre ganger etter hverandre Jeg så den to ganger og på, og på samme kveld eh, og, og en tredje gang på samme kveld Og den tredje gang så er med kommentarspor og, og etter det så har jeg sett den igjen Uten kommentasje på og det, det er liksom en film jeg aldri blir ordentlig færlig med heller Nei, men igjen Det, er, som sagt, det jeg prøvde å si var det at altså, Kunst er ofte Det du Det er den individuelle opplevelsen Av at noe blir framført da. Det at du sitter og opplever noe det er den som framfører, og det er den som opplever det, ikke sant? Det vil jeg frem til er det at det er mer interessant å sitte og oppleve det enn det å sitte og snakke det helt, det var egentlig bare det. Ja, helt snakke. klart, og, og når jeg sier at du kan føle deg dom så er det det for eksempel. Vi har om The Master, for eksempel, til, til Paul Thomas Andersen. Og, og, og når, jeg, når jeg var ferdig med Upstream Color, når rulleteksten begynte, så tenkte jeg, ok, det her var faktisk relativt enkelt, egentlig, og det her handler om. Ja, altså, jeg, når jeg hadde sett Upstream Color, så tenkte jeg, ja, Um, en stund så var jeg ganske lost Men, men når rulleteksten minter går Så følte jeg at ja, nei, Jeg, jeg kom frem, frem til min greie her eller? Ja, samme her men, men igjen, jeg og du har jo nesten ikke snakket om Om vi har kommet frem til selv heller Nei, det kommer jeg ikke jeg, til å snakke om her heller nei, men, men det er en, det er en, det er en det, Men det er en historie der Det er en nei, historie klar. der og, Men, men uh, Igjen, hvis du har et forhold til Primer Og ikke visst at den er ute, så sjekk ut Option Color Altså, det er en av de kuleste filmene jeg har sett i år Det er klart, og for de av dere som lurer Ja, hvordan landskapet finner den seg det, det er jo en science-fiction-film Det er en thriller, det er en dramafilm ja, ja, Akkurat som Primer han, um, Shane Carruth, han utforsker science-fiction Egentlig på, en, på sin egen måte Han gjør det, han, han er en... Du kan tenke litt på Tilly Cronenberg ja, det, kan du, det, det vil jeg si Det er mange resikjører som, som har Prøvd sig på, på denne approachen Når de lager filmer Det med å ikke leie publikum gjennom altså, Du har sett det David Lynch har gjort i flere filmer Han har kastet ting ut der Og bare, det, bare ta det rett og slett ja, Og det, det er jo filmer jeg velger Å stort sett ikke prate med folk om For det er, det er mer opplevelser det, det er, altså, ja. er historien der men igjen, så er det ikke en historie du kan sitte og fortelle Som, som en uh, leirebollhistorie Eller Nei, eller en sånn historie slik. du forteller på ja. pauserommet Og så skjønner det, så skjønner det det er, det er mer en opplevelse Og det, ja, det er derfor det blir så feil å sitte og prate om Men nå har vi satt og pratet lenge om hvorfor vi ikke skal prate om Ja, så. altså det blir rei feil Men, men <laughs> igjen, jeg, jeg kan jo si ja. Absolute Color for meg For en veldig... Um, Fryktelig Fryktelig Jeg hadde en fryktelig god opplevelse Når jeg Det var veldig hypnotiserende jeg ble, jeg ble bare Suget rett inn i, i filmen Så jeg ble det Ja Og Shane Carruth Spiller jo hovedrollen i filmen um, ja, Ikke bare han Men er, han, du, han har vel komponert Soundtracker Soundtracker ja, Han gjør det meste selv også, ja. han, det. han har jo klippet mm. den Han har jo gjort det meste selv han har Så vi håper ikke vi må vente Det var det 8 år nå um, Det var åtte år Etter Primer Så begynte han jo på en ny film Han gjorde det, det uh, het, Han begynte på en film Som heter Atopiary mm. Som han jobbet på Atopiary ikke, ja, stemmer ja. Som han jobbet på i, i, i flere år, tror jeg Det var jo en science-fiction-film Og du kan faktisk se noe av Atopiary inne i Upstream Color For i begynnelsen av filmen så sitter uh, Shane Creuth sin karakter Altså, han sitter og editere Nei, vent Ja, en av karakterene i filmen er på, Sitter og editere en film Og då ser du scener fra Atopiary på den PC-skjermen Ja, stemmer mm. Så det er litt artig greie da mm. Det det men ja, det er en, det er en veldig hypnotiserende science-fiction-film også, det er det. en veldig interessant film. Jeg likte den kjempegodt, og det, det er gøy å bli, bare bli tatt med på en sånn reise av, det er bare, det er igjen, tredje gangen, men det er pure cinema, rett og slett, det er det. Ja, uten spiller. Mm. Nei, da, så, men, men nå har vi gått gjennom lista vår, og det, det, har vært, det har vært et spennende filmår til nå, nå er vi jo over halvveis i året 2013 her, så foreløpig er jeg veldig godt fornøyd, det er ja, samma här har det, det har varit mer positiva ting än har varit negativa ting i Ja, det har det. Och det kommer bara som i bär här faktiskt. Ja, det ska vara. Om jagus något gratilligt i tidigare episoder om ting vi gläder som jag inte sitter och pratar om där kvar då. Men nej, uh, nej Gå ja, tilbake og høre på 2013-episoden nå <laughs> For den kommer ikke til å ligge nær i all evighet vi, vi, vi er jo nå nådd grensa vår faktisk på, ja, det på Tumblr der du bare kan ha 20 innlegg Så det vi kommer til å gjøre nå Jeg begynner å bare slette litt episoder og sånn Kanskje en gang så kommer vi til å Altså vi kommer til slette for å få plass til nye da Men en gang så kommer vi sikkert til få en FTP-server Eller en hjemmeside eller et eller annet Da, da kommer vi til å upp opp alt. Och ja, visste visst vi skulle savna den episoden. Uh, men alt förmodning så er det ju vad fra så skal du få dig de för det hade liggande på ha disken vinna liksom. ja, men jeg, mm. det skulle det ske så ordna ja. vi upp det men det, nå det, skal det, vi videre, folken? <laughs> ja, nu det nu är det nu är det ja. förhoppningsvis på många mått ett clean slate här jag Ja, det är det, det, det, Men nej och och om TV våran sen då. Ja, vi kan ju avsluta egentligen med att snacka lite om det. Vi nevnte jo The Walking Dead, det, det, det, er, jo. det er jo noen måneder siden det tok slutt nå Ja, det er slutt vi, vi, kan jo, vi kan jo bare nevne Game of Thrones, det var jo, ja. det var jo en gripende sesong det Det var det, det, det er jo ikke noe egentlig, det er ikke noe å sitte og om det Alle digger Game of Thrones, vi digger Game of Thrones Ja, of Thrones. ja ko, jeg koser meg veldig med Game of Thrones Det er alt for lenge til neste sesong, ikke sant, og så videre Ikke sant videre. Jeg har ikke begynt å se på den nye sesongen av Mad, men jeg tenkte bare jeg skulle vente til alt var ute fordi at jeg var litt busy med eksamen og alt mulig sånn Så det ble bare ikke tid til se på det du, Fra uke til uke sånn så, så jeg bare venter, men jeg gleder mig som en unge se det Jeg elsker Mad um, Ja, jeg er jo forberedt vi var på sesong 3 av Mad Men altså. Ja, men jeg, skulle, jeg likte å være der selv faktisk, <laughs> ja. Gøy, ja. ja da ja. Ja, Andre ting, ja. uh, nå er jo The Killing uh, i gang Emsi sin The Killing ja, på Akkurat som Arrested Development Så ble The Killing uh, reddet av Netflix uh, Så det, det, er, det er kanskje litt av fremtiden det, At ja. serier som uh, gjør det dårlig På TV kan bli Faktisk en et nytt liv på Netflix Jeg får håpe det, for til nå så er jo uh, 3D-sesongen Killing I hvert fall sånn som jeg ser Er det minst like bra som uh, Ja, helt enig Jeg synes nesten det til nå bæren De ja, to først Jeg føler mm. jeg, det er enda mer Det er like mye karakter, Altså det er mer karakterbygninger nesten uh, Det er det. Uh, Og du uh, Eliske Theas uh, med ikke sant, og, og hvordan kan det slå feil Nei, jeg den mannen Så altså. uh, so, so The Killing er gøy En uh, ting yeah. som ikke er så gøy eller det, det, det er faktisk, det er ikke gøy, men det er jævlig trivelig Veldig trivelig Og det er, er det ikke IFC, uh, IFC som, uh, det er jo nå hjemme på et podcast her som vi, den, Det er jo, den amerikanske podcastkongen etter Kevin Smith det er, jo, det er jo Mark Maron Han har jo fått sin egen, uh, sitt eget show på uh, IFC det heter Maren Det heter, ja, det, heter, ja uh, han, det er jo han som har uh, uh, uh, uh, yeah, w, WTF What the fuck Mark Maren ja. uh, Han har fått sin egen sitcom eller, Ja, det var jo det Det er en sitcom Det er en komisk serie og, og den, sant, Der spiller han seg selv Som har et podcast Og han uh, møter kjendiser han, uh, han, han er seg selv Rett og slett uh, ja, ja. Og, og for du som har hørt mye På Maren sitt podcast Eller lest uh, noen av bøkene sine, Han har jo to bøker, eller alla bakänner till fyren så så vill du ju bli överraskad så du får mer av det samma. Ja, såna små vardagsnärfrose va. Ja. Ja, det liksom, og, og, og father issues Og, og katter och ja, han är en nervötisk liten fyram. Men han är det som er, det som där är stoppa meden det att det det det, det, ja, det, det det det är väldigt trevlig tidträta. Men men har aldrig ledd ontligt gottar då på typ sitter aldrig och läser sån alltså intäkter eller läser nästan men det er bara det är se ja, men, på. Så jag med på det, men det er ju för det jag med på podcaster till mer. Allt ja. det där. Ja. Och det det verkar lite sån melking att jag har podcaster så det är ganska populärt med Runbinde blir ganska populär. Ja, då ger man en tv-serie. Ja, det er, det är lite eller speciellt viktigt. Nej, det är ju det, men det det er helt okej, okay. men men jag vill nog säga si att mm. du er i den position At du har sett lite sitcoms för jag kanske du inte en har sett FX-serien Louis til Louis C.K ja, ja. Igjen, Louis gjør jo er, Gjorde jo akkurat det samme som det Mar Maren det det. gjør nå, det det han spiller seg selv Men det. Louis er mye mer originalt og, Ja, og det, det er det, altså, De beste Louis-episodene er som 15 minuter Lange Woody Allen-filmer, rett og slett <laughs> ja, da, ja, men det er det, det, er det, her, han, altså, det... Ja, han skal men... jo forresten spille inn i Woody Allen-filmer ja, Han skal, ja. det er veldig kult, men, men altså, Louis er en en, en, en en fantastisk serie, altså ja og, ja, og, ja, og det er ikke det at Jeg tror Maren har potensialet til bli allihopa serien men ja, det men det är men det är alltid man så fort för han gör en god nok job han han funkar för kamera ikke, vet du noe, det det tror det är inte mer det står på egentligen det, det och alltid skriva mm, det är det alltså det, er, ja. det. Nei, altså, det er, men det är till hösten egentligen TV verkligen börjar rat ta igen det, det det är en död period nu det er det nå er det no är det det killing för mig Og alltså börjar ju till hösten igen så kommer det jo på løpende bond det, det er Breaking Bad, selvfølgelig Som vi gleder oss Så Alle sammen noe fryktelig til Heide, Breaking, Bad. Breaking Bad Det er Boardwalk Empire, det er Sons of Anarchy Det er American Horror Story Det er det ene med det andre Jeg tror Hell on Wheels, Hell on Wheels uh, ja. Så det er mye å att seg til at det på den fronten Akkurat som det er på filmfronten Og det er mye å glede seg til på bokfronten Det er jo faktisk ny Joe R.L. Anstel Ny Stephen King, ny Dan Simons uh, ikke sant Ny Daniel Woodrell eller? Ny Daniel Woodrell Så det er for oss Ja, for folk som oss Så er det gode tider egentlig Det er en ny Tom Franklin-bok Det er det jo Skrevet med kona Jeg gleder ja. meg til det Nei, ny Joe Ireland Nei, vent litt James Carlos Blake-roman Andre ja. juli ja, ja. Neida så um, vi er i Martinet podcast, vi, uh, vi koser oss i hvert fall det. Ja, vi koser oss uh, Neida, nå begynner bli litt mye Jeg skal jo opp klokka fem i morgen Nei, men du, vi har for lengst uh, snakket om det vi skal snakke om jeg. Ja, ja så vi har det er vi på en time og 15 faktisk Så da er det på tide å kalle det kvelden Nei, vet du noe, det var veldig hyggelig å, å være tilbake igjen ja, ja, og det har jo vært, det har vært en väldigt slack-episode Men vi har fått testet, uh, kanskje vi har blitt litt mikrofonvante Eh uh, ja det ja, er, er, er det er okay? ah. <laughs> no, uh -huh. det er noe. Nei. Nei. det kan. der den här grejen här kan så ja. tingen du må för att väldigt rått att sitta med en upptansikte sån det är lite det är nog hårt och långt det, så, det, er det. det er går ju oerhört med min läggning altså. <laughs> Men alltså vad den väre visst det var fast monterat betsativ och då då kan jag läna mig tillbaka kan så kan jag ta med mig den här bakover jeg vet inte om det gör sak någon bär Nej, om det kan jag vila ryggen lite men uh, missätter mi, mi en uh, en kraftig streck där Det är det med men nå, nå får du bare følge med, folkens Så kommer det nye episoder hele tiden Nei, I hvert fall en i uka, det skal vi love det uh, En i ukedagen, en i uke helgen, tenker jeg Ja, jeg tenker da, ja, vi legger oss på Det blir jo noe sånt uh, Så det kan gjøre, dere kan gå inn på Facebook Og så kan dere like Martinet podcast uh, Martinet med to er uh, Fordi alle liksom sliter med det samme som oss Og når det endelig måtte være Og så <laughs> Neida, jeg sier ikke at lytterne våre Ikke kan skrive uh, uh, Og så kan <laughs> Sorry, sorry. Ja, men dere, kan, uh, dere, kan, dere kan like oss på Facebook Og så ja. dere kan dere følge oss på Twitter Der har det ikke skjedd mye det siste Men uh, der kommer jo nyhetene Og det er uh, et eller Alfa alfakrøll matinepodcast eh, Dere kan om vi har jo en Tumblr-side Der ting blir lagt ut Så hvis ikke du har iTunes eh, på, eh, Altså hvis ikke du bruker iTunes Så kan du gå og streame episoden på Tumblr Den Tumblr-adressen finner du inn på Twitter Ja, det, det er veldig greit, det fungerer mm. på smarttelefon Veldig ja, fint Ja, det gjør det, og, og selvfølgelig så ligger podcastet vårt På iTunes og alle andre um, ja. podcast-apps Kan godt um, gi oss noen stjerner på iTunes Det blir vi veldig glad for Det har hyggelig, fem stjerner For de kan du sikkert avse, og hvis du legger inn en review Så skal jeg suge det. <laughs> Eller ja. nei, hvertfall sånn som ja. jeg gjør med mikrofonen Du eh, ja. skal Etter få samme noen... behandlinger som mikrofonen ja, ja, men til de av som mm. hører på altså, Sånn som han behandler mikrofonen også, Så tror jeg dere kommer, til, kommer ikke til å angre på hjem, Det blir steder. en femsnesminar det, det, det, det. <laughs> det tror jeg det kan skrive Vi ja. ja. ja. burde jo bare begynne med stand-up ja. For nå har vi jo mikrofonen in i kraft Nei, det har vi, ja. stemmer blir vi sånn Jeg tror det hadde ja, funket veldig dårlig Ja, det ja, sier ikke det du Nei, eh, nei eh, lik oss. oss på Facebook ja. Følg oss på Twitter eh, du, du, du, du, er, du har jo din egen konto på Twitter, Dahlø Ja, da, på Twitter ser du eh, eh, eh, Alfa krøll, eller Et, Jan, understrek, Dahlø Det ja. er med på Twitter eh, Alfa krøll, Lloyd, understrek, 84 Yes, det ja. er Jeg tweeter mest på engelsk, men sånn er det noe. Ja, det går litt på engelsk og norsk for meg Men uh, ja, så følg oss der uh, Vi har en e-mail-adresse uh, Matinetpodcast, krølalfahotmail.no oh, Det jeg. stemmer ja, Der kan dere sende ting hvis dere driver med det uh, Så ja. ja Hate mail, uh, requests uh, mm. Om du er gjest uh, <laughs> I screen er väldigt veldig brutalt der Og så er ja. det jo selvfølgelig det är mange som vill vara gäster på, klart, på podcast, det det. Du må ju antingen ligga med oss eller betala oss väldigt mycket pengar då, så jag vet inte. eller bägge delar. Ja. ja, helst bägge delar faktiskt. Ja, helst altså, bägge har hört på Og nu nu nu är vi igång ja. igen. Det är kul. Vi är tillbaka. Yes, det har varit hyggligt att prata filmnörd. Det har varit väldigt hyggligt. Väldigt gott det är det. Då vi mer ha det fint än så länge. Nej, Jan Kristoffer vad det. Jag knutar aldrig Snackies.